Двадцять 2110 рік. Бункер один. Трой прокинувся в тумані, розгублений і дезорієнтований, з пульсуючим болем у голові. Він підняв руки і обмазав обличчя, очікуючи відчути холод крижаного скла, тиск вигнутої сталі, жах глибокої заморозки. Його руки знайшли лише порожнечу. Годинник біля ліжка показував, що було трохи після третьої години ночі. Він сів і побачив, що на ньому були спортивні шорти. Він не міг пригадати, як переодягався напередодні ввечері, не міг пригадати, як лягав спати. Ставши ногами на підлогу, він сперся ліктями на коліна, занурив голову в долоні і сидів так деякий час. Усе його тіло боліло. Через кілька хвилин він одягнувся в темряві, застібнувши комбінезон. Світло було б шкідливим для його головного болю. Це не була теорія, яку він мав перевіряти. Коридор зовні був ще затемнений, як і ввечері, але достатньо освітлений, щоб дістатися до спільних ванних кімнат. Троє прокрався коридорами і попрямував до ліфта. Він натиснув кнопку «вгору», завагався, не впевнений, чи це правильно. Щось його стримувало. Він натиснув і кнопку вниз. Було зарано йти в кабінет, хіба що він хотів погратися на комп'ютері. Він не був голодний, але міг піднятися і подивитися на схід сонця. Пізня зміна вже була там і пила каву. Або він міг піти в кімнату від пошинку і побігати. Це означало б повернутися в свою кімнату, щоб переодягнутися. Ліфт прибув із сигналом, поки він ще вирішував. Обидва світла згасли, і вгору і вниз він міг поїхати ліфтом куди завгодно. Трой зайшов всередину. Він не знав, куди хоче поїхати. Двері ліфта зачинилися. і Він терпляче чекав на троє. Зрештою трой зрозумів, що ліфт поїде, щоб виконати інше замовлення, підібрати людину з метою когось із пунктом призначення. Він міг стояти там і нічого не робити і дозволити іншій душі вирішити. Проводячи пальцем по кнопках, він намагався згадати, що було на кожному поверсі. Він запам'ятав багато, але не все, що знав, здавалося доступним. У нього раптово з'явилося бажання піти в один із залів і подивитися телевізор, просто дозволити годинам пролітати, поки йому нарешті не потрібно буде кудись йти. Так мала пройти зміна – чекати, а потім діяти. Спати, а потім чекати. Дістатися до вечері, а потім дістатися до ліжка. Кінець завжди був у полі зору. Не було нічого, проти чого б можна було б бунтувати. Лише рутина. Ліфт затремтів і рушив. Троє відсмикнув руку від кнопок і зробив крок назад. Не було видно, куди він рухався, але здавалося, ніби він почав спускатися вниз. Лише кілька поверхів минуло, як ліфт різко зупинився. Двері відчинилися на нижньому поверсі. Знайоме обличчя з їдальні, чоловік у червоній уніформі посміхнувся, заходячи всередину. "Ранко", сказав він, Трой кивнув. Чоловік повернувся і натиснув одну з нижніх кнопок, одну з рівнів реактора. Він вивчив порожній масив, повернувся і кинув на Троя запитальний погляд. "Ви добре себе почуваєте, сер?" "О, так". Трой нахилився вперед і натиснув 68. Турбота чоловіка про його самопочуття, мабуть, змусила його згадати про лікаря. Хоча Генсон мав вийти на зміну лише через кілька годин. Але його турбувало ще щось. Щось, що він відчував, що мусить побачити. Мрія, яка вислизала. «Мабуть, не спрацювало з першого разу», – пояснив він, поглянувши на кнопку. м, -м, -м». Мовчання тривало два поверхи. «Скільки вам ще залишилося?» – запитав механік реактора. «Мені? Ще пару тижнів, а вам?» «Я почав тиждень тому, але це моя друга зміна». «Ого!» Світло рахувало поверх і вниз, але вгору за номерами. Трою це не подобалося. Він вважав, що найнижчий рівень повинен бути рівнем один. Вони повинні рахувати вгору. «Друга зміна легша?» – запитав він. Питання вирвалося мимо волі. Наче та частина його, яка прагнула дізнатися, була більш пробудженою, ніж та, яка молилася про мовчання. Механік задумався. «Я б не сказав, що легша. Може, скажімо, менш незручна?» Він тихо засміявся. Троє відчув їхнє прибуття в колінах. Тяжіння збільшилося. Двері відкрилися з писком. «Гарного дня!» – сказав механік. Вони не обмінялися іменами. На випадок, якщо вас більше не побачу!» Трой підняв долоню. «До наступного разу!» – сказав він. Чоловік вийшов, і двері зачинилися, закривши коридор до електростанції. Ліфт продовжив спускатися з гудінням. Двері дзенькнули на медичному рівні. Трой вийшов і почув голоси в коридорі. Він тихо прокрався по плитці, і голоси стали гучнішими. Один із них був жіночим. Це була не розмова, а, мабуть, старий фільм. Трой зазернув у головний корпус і побачив чоловіка, що лежав на каталці спиною до нього, а в кутку стояв телевізор. Трой прокрався повз, щоб не турбувати його. Коридор розгалуджувався у двох напрямках. Він уявив собі планування. Міг уявити собі складські приміщення у формі порога, ряди морозильних трибун, трубки і труби, що вели від стін до основ. Від основ до людей всередині. Він зупинився біля одних із важких дверей і спробував свій код. Світло змінилося з червоного на зелене. Він опустив, руку, не мав потріб... він опустив руку, не мав потреби заходити в цю кімнату. Не відчував такого бажання. Просто хотів перевірити, чи кодова комбінація спрацює. Бажання було де інде. Він повільно пройшов коридором, минувши ще кілька дверей. Хіба він щойно не був тут? Хіба він коли-небудь виходив? Рука пульсувала. Він закотив рукави і побачив пляму крові, червоне коло навколо дрібної скоринки. Якщо щось погане сталося, він не міг цього пригадати. Ця частина його пам'яті була заблокована. Він спробував свій код на іншому замку, інших дверях, і чекав, поки світло зміниться на зелене. Цього разу він натиснув кнопку, яка відкривала двері. Він не знав, що це було, але всередині було щось, що він мав побачити.